Bilah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillahilahilahumadhu wa nasta'inuhu wa nasta'uthiruhu. Unguhi Allahi min shuru' anfusina wa syyaat amalina. Ma yhidhhi Allahu falaa wa ma yudhlil falaa hadiilah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya baghdah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazidah wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqurrubbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batta minhumaa rijalan katheeran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasailuna bihi wa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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Dengan nikmat dan taufik dari Allah SWT Di kesempatan Malam hari ini Allah SWT kembali pertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah SWT Dan menjadi sebab Kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya amin ya Rabbul Alamin ikhwani ya wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah mewajibkan pembahasan kita dalam kitab al-usul min al-min usul karya Syaikh Muhammad bin Salih al-Muthaymin rahimahullahu ta'ala setelah diunjukkan tentang dalil-dalil tentang disyariatkannya kias pembahasan berikutnya Disebutkan oleh beliau, rahimahullah taala, tentang syurutul tul kias syarat syarat kias. Nah, kata beliau, rahimahullah taala, syuro tul syarat syarat kias. kata beliau rahimahullah lil lilqiyasi syurutun kiyas ini analogi ini ya, itu ada syarat-syaratnya minha diantaranya beliau sebutkan beberapa syarat nah kita sudah sebutkan definisi kiyas, rukun kiyas eh, definisi rukun kiyas dan dalil tentang disyariatkan kiyas, tapi ada syarat-syaratnya nah Syarat-syarat ini sangat menentukan, ya, sehingga seorang seseorang tidak boleh sembarangan dalam mengkiaskan sesuatu dalam mengambil istimmatil hukum. Nah, masya Allah taala kata beliau rahimahullah taala, awalan yang pertama syarat kias itu ini kias itu dianggap sahih, dianggap benar, boleh dijadikan uh, standar hukum. Yang pertama Allah ya sawdimah dalilan aqwa minhu hendaknya qiyas itu analogi analogi itu tidak bertabrakan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya nah Fala i'tibara bil qiyasin yusadimu an-nass aw ijma' aw as-sahabati idza qulna qul sahabi hujjatun nah masyaallah ta'ala Kata beliau rahimahullah ta'ala Maka tidak dianggap ya, Tidak teranggap Maksudnya tidak balik, tidak sahih Sebuah kias yang bertentangan dengan nas Nas itu dalil dari Al-Quran Atau sunnah Nabi Alaihi Wasallam, Atau bertentangan dengan ijma Kesepakatan, konsensus para ulama nah, Atau bertentangan dengan Akwalus sahabah Pendapatnya para sahabat Kata beliau, idak ini kalau kita berpendapat uh, ucapan sahabat itu adalah hujjah. Nah, uh, tentang permasalahan uh, ucapan sahabat, apakah hujjah atau tidak? Ya, itu terjadi perbedaan pendapat uh, khilaf di kalangan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan kaum sahabi hujjatun mutlakon. Ya. Ucapan sahabat, ya, itu adalah hujjah mutlak secara mutlak. Sebagai pendapat dari kalangan para ulama, mereka mengatakan kalus sahabi lay sadih hujjatin mutlakon. Ucapan sahabat itu bukan hujjah secara mutlak. Nah, makanya uh, kalus sahabi ini masuk dalam kategori al adillatu al mukhtalafu fiha. dalil dalil yang di Perselisihkan tentang uh, Apakah dia hujah atau bukan Nah Kalau yang yang disepakati itu ada empat ya, Yang pertama Al-Quran Yang kedua Sunnah Nabi SAW Yang ketiga uh, Ijma' Dan yang keempat Qiyas Menurut jumhur ulama Walaupun sebagian ulama seperti ulama Zahiri ya, Mereka mengatakan hanya tiga saja Adapun pun Qiyas mereka tidak anggap Qiyas Sebagian ulama menyebut mereka sebagai Nufatul Qiyas para penafik Qiyas orang-orang yang tidak Membenarkan Atau tidak menganggap ada iqiyas Itu dari kalangan ulama Al-Fuahiriya Nah Tetapi kita ambil pendapat jumhur Bahawa saya qiyas itu adalah hujjah Ya Ini dalil-dalil yang disepakati bahwasanya itu adalah hujjah Nah ada dalil-dalil yang Yang diperselisihkan oleh para ulama Apakah dia hujjah atau bukan Seperti tadi Kalau sahabi Al-Istihsan Nah ee, Apa namanya Al-Masalih, al mursalah Dan yang yis sini saldegannya akan datang nanti insyaAllah ta'ala nah nah kalau kita berpendapat ya bahwasanya ucapan sahabat itu adalah hujjah berarti kalau ada kias kias itu bertentangan dengan ucapan sahabat maka kita tolak kiasnya kiasnya tidak berlaku nah ini pendapat pertama pendapat yang kedua di kalangan para ulama mereka mengatakan ya ucapan sahabat itu bukan hujjah ceramahullah nah sebagian para ulama sebagian para ulama merinci ya ucapan sahabat itu hujjah kalau dari kalangan uh, khulafa ar-rasyidin nah kalau dari kalangan uh, khulafa ar-rasyidin kalau khulafa ar-rasyidin maka itu hujjah selain mereka maka bukan hujjah apalagi kalau khulafa ar-rasyidinnya adalah Abu Bakar atau Umar radhiyallahu ta'anhu ya masyaallah taala karena ada ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya? Eh, pendapat yang pertengahan insyaallah taala ya kalau kalau sahabatnya adalah khulafa ar maka hujjah. Ya, ada hadis tentang eh, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, "Tayi'u Abu Bakrin wa Umar yarsyud." Kalau mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar maka mereka berada di atas jalan yang lurus Diberi petunjuk oleh Allah subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis yang hasan, dihasankan eh, disebutkan sebagai hadis yang hasan sahih oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina 'addu 'alayha bin nawajib." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ar rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Nah, sunnah khulafa'ar rasyidin Abu Bakar Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum radhiyallahu ta'ala anhum Nah Masya Allah ta'ala Baik Sebagian ulama yang mengatakan uh, Ucapan sahabat itu hujjah Kalau Ya ini pendapat yang ketiga tadi Dirinci di Kalau itu adalah pendapat Al-Khulafa Ar-Rashidin Nah itu pun mereka mempersyaratkan selama tidak menyelesaikan nas ya, tidak menyelisih dari, dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW alaihi wasallam Nah, baik. kalau seandainya ucapan diantara ucapan para sahabat ini terjadi perbedaan diantara mereka siapa yang kita ambil pendapatnya ya, maka yang kita ambil pendapatnya adalah pendapat sahabat yang paling dekat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW alaihi wasallam nah Masya Allah Ta'ala Kalau umpamanya ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas ucapan sahabat antara Abu Bakar dan Ibnu Abbas siapa diantara mereka berdua yang kita ambil? Nah, tentunya Abu Bakar rasulidik yang kena dan Nas yang menunjukkan kita mengikuti apa ucapan mereka kan begitu. Jadi kalau mereka pun diantara mereka ada ada perbezaan pendapat. Maka pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang paling dekat dengan dalil Dan ternyata yang paling dekat dengan dalil adalah Pendapatnya Abu Bakar al-Siddiq karena Adhan Mas menyebutkan Mengikuti, diperintahkan untuk mengikuti beliau Atau secara umum mengikuti Al-Qulafa al-Rashidun Nah itu Apa namanya rincian dari ucapan beliau di sini Kalau seandainya kias itu bertentangan dengan ucapan sahabat nah, Jadi rinciannya seperti itu Nah ala kulihat syarat yang pertama ini adalah kias itu teranggap sahih boleh dijadikan sebagai sandaran hukum kalau tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya ya seperti tidak bertentangan dengan nas dari Al-Quran atau Sunnah atau tidak bertentangan dengan ijma' para ulama nah atau tidak bertentangan dengan qawlus sahabi, ini ya, tadi rinciannya kalau memang kita mengatakan qawlus sahabi itu adalah hujjah ya, maka uh, Qiyas yang bertentangan dengan qaulus sahabat harus ditolak, harus ditinggalkan. Qiyas yang seperti ini merdud tidak diterima karena uh, tidak dianggap. Wa yusammal qiyas wa yusammal qiyasul musadimu lima dzukira fasidul i'tibar. Dan disebutkan dikatakan bahwasanya qiyas yang bertabrakan atau bertentangan dengan nas yang kita sebutkan tadi Disebut sebagai kias yang fasidul etibar atau falsidul etibari, kias yang fasid etibarnya. Maksudnya uh, kias yang tidak teranggap. Nah, kias yang rusak, kias yang tidak teranggap. Nah, misaluhu kata beliau. Contohnya, ayu qala yasihu anto zawi jalmar atur roshida nafsaha bihoyri waliyin kiasan ala sihati bayiha malaha bihoyri waliyin ya perhatikan ya, contohnya contoh kias analogi yang rusak yang tidak boleh diamalkan ya contohnya apa kata beliau contohnya ya kalau kita katakan ada orang mengatakan al-mar'atul rasyidah seorang wanita yang sudah dewasa ya Wanita yang dewasa <coughs> itu boleh menikahkan dirinya sendiri, boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, ya tanpa wali. Kenapa begitu? Kata pendapat ini kiasan ala si hatibai aha malahha digoi riwaling. Dikiaskan, dianalogikan dengan apa? Validnya, sahihnya jual beli si wanita tersebut ketika dia Berjual beli dengan hartanya, ya, tanpa wali. Artinya apa? Kalau si wanita itu bisa apa namanya, memperdagangkan hartanya tanpa ada walinya, dan itu dianggap sah jual belinya, maka menikah pun demikian, ya. Jadi di sini apa? Seorang wanita yang sudah roshidah, seorang wanita yang balik, yang akilah balik dan akilah. Dia balik dan akil. Ya, ini sudah sudah dewasa dan sudah ee, sudah dewasa dan berakal. Bukan anak kecil, bukan pula orang gila, bukan wanita gila, tapi dia apa namanya wanita yang berakal, wanita yang dewasa. Ya. Jadi mereka mengkiaskan antara bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Umumnya kalau dia mau nikah sama laki-laki lain, ya laki-laki dia mem, dia mau nikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Ya, sebahagian mereka mengatakan ini boleh dikiaskan, dianalogikan dengan apa? Dengan perbuatan si perempuan tadi ketika dia memperdagangkan hartanya sendiri tanpa wali. Nah, kata beliau, fahada kiasun fasidul ektibar. Nah, fahada fahada kiasun atau fahada kiasu fasidul ektibar. Ini adalah kias, ya, kias yang rusak. Atau tidak teranggap. Kenapa? Limusoh damatihi annesoh. Karena dia bertentangan, bertabrakan dengan nash. Wahwakauluhusallahu ya. anhi sallam itulah Nasnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda nabi saw. La nikahah illa bi waliin. Tidak ada nikah ini nikah itu tidak sah, tidak teranggap tanpa wali. Nah. Harus ada walinya, tidak boleh tidak tidak ada, harus ada, ya. Di sebagian tempat ada pendapatnya seperti itu. Nah, jadi mereka mengikuti mazhab tertentu, ya di tempat mereka tinggal. Ya ini apa namanya pernah saya tanyakan langsung kepada salah satu teman kita yang tinggal di negeri itu. Nah, Jadi bagaimana di sana boleh enggak perempuan, apalagi kalau yang, yang sudah yang sudah janda umpamanya dia dia boleh nikatan bawa wali dijawab iya. Nah, dan itu dia diakui oleh pemerintah mereka Allah mustahil, al. ya itu bertentangan, ya kalau seandainya hujah mereka adalah bolehnya wanita memperdagangkan hartanya sendiri tanpa wali, kalau seandainya itu hujjah, jadi kiaskan ke situ, maka ini bertabrakan dengan apa? Dengan nash, dengan dalil. Apa dalilnya? Sabda Nabi saw, la nikah iladi wali, tidak sah ni pernikahan itu tanpa wali. Adik pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali nah dimikin pula sabda Nabi Sallallahu uh, afwan firman Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala ya dalam surat Al-Baqarah ayat 237 surat Al-Baqarah ayat 237 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang masalah talak tentang masalah talak ya illa ayyafun atau yafu allazi atau yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah nah masyaallah ta'ala kecuali kalau dibebaskan ya mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang di tangannya lah akad pernikahan itu jadi yani para wali ya Masha Allah Taala. Jadi ayat ini ikhwani wa akhwati rahimani wa berbicara tentang hukum talak. Ya, berbicara tentang hukum talak. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hukum talak. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wain talak tumuhunna min kabali min kabali antamasu hunnah. Nah, wakadafarut tum lahunna farida. Ini dalam Surah Al Baqarah ayat 237. ratus tiga puluh tujuh. Kalis puma farut tum illa ayafuna atau ayaful ladi Ya, kalau kalian wahai para laki-laki, ya, kamu menceraikan, mentalak mereka istri-istri itu. Sebelum kalian sentuh dia, maksud sebelum sebelum mencampur, sebelum melakukan jimak, ya. Padahal kalian sudah menentukan maharnya. Ya. Sudah menentukan mahar, sudah ditentukan maharnya, ya, menikah tapi belum disentuh, belum di di jimak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanisfuma, fanisfu fanisfuma farattum." Maka hendaknya kalian bayar seperdua, ya. Yani setengah dari Mahar yang telah kalian tentukan, kalian bayar. Kalau sudah tentukan maharnya, walaupun kalian belum jima dengan istri-istri itu, ya boleh kalian tidak bayar setengah mahar itu kalau dimaafkan oleh mereka, ya kalau mereka bebaskan. Kalau umpamanya istri bilang, dia bilang nggak usah, nggak usah bayar, tidak apa. apa ya. Kamu sudah tolak saya sudah pergi saja sana, umpamanya. Ah boleh, itu boleh. Atau ya, fuwalah Ya allah di dia dihikat untuk menikah atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya lah akad nikah itu. Ini yani dimaafkan oleh walinya. Walinya bilang, udahlah, nggak usah nggak apa-apa. Walaupun kamu sudah tentukan maharnya, ya, kamu nggak usah bayar setengahnya, nggak apa-apa. Ya, tidak usah bayar. Sana pergi saja. Kamu sudah talak anak saya, nggak apa-apa pergi saja. Empat banyak. Ayat seperti ini tidak mengapa. Ya, nah, ini menunjukkan kepala kita. Ikhwan yang waqtifil rahimaniwa rahimahkumullah yang di tangannya akad nikah itu adalah walinya ya. menurut salah satu dari pendapat ulama yaitu huwa al-wali yang dimaksud dalam ayat ini al-lazibiyah dihiqratun nikah yaitu para wali yang menunjukkan kepada kita nikah itu harus ada apa? harus ada wali tidak boleh tidak nah ini contoh contoh kias yang fasid kias yang rusak yang tidak teranggap. Ya, dipahami ya. Jadi kita ulangi sekali lagi. Kias itu syarat pertamanya adalah tidak bertentangan dengan nas. Kalau bertentangan dengan nas atau dalil yang lebih kuat darinya, maka kias itu batil tidak teranggap. Contohnya tadi, ya. Seorang wanita apa namanya? Wanita menikahkan dirinya dikiaskan dengan apa? wanita yang memperdagangkan hartanya, kalau wanita memperdagangkan hartanya boleh atau tidak? boleh, karena itu hartanya, boleh boleh saja. Nah, nah yang menjadi masalah sekarang adalah kalau si wanita tersebut menikahkan dirinya sendiri, ya apa hujahnya? hujahnya dikiaskan dengan perbuatannya ketika memperdagangkan hartanya sendiri. Yang tentunya hujah yang apa? E, apa kias yang apa? kias yang batil karena kias ini bertentangan, analogi ini bertentangan dengan dalil yang lebih kuat yaitu sabdana disallallahu alaihi wasallam diketik pula uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-Baqarah ayat 232 yang menunjukkan tentang uh, pernikahan itu harus ada ada wali. Nah, ini syarat yang pertama. Baik. Masyaallah Syarat yang kedua, ay yakuna hukmul asli thabitan bi nashin atau ijma'in wa ingana thabitan miqyas lam yasih alqiyas ya nah lam yasih alqiyas alayhi taip lam yasih alqiyas alayhi syarat yang kedua hukum asal harus balig dengan nas atau ijma Ya Tapi kalau hukum asalnya itu Validnya Kerana kias Juga Lam yasihal kiasu alihim Maka tidak boleh kias Dikiaskan kepadanya Nah Wa innama yukosu ala al awal Karena kias itu Analogi itu hanya teranggap Kalau dikiaskan kepada asal yang pertama Asal yang awal Karena kalau kias Kias dikiaskan dengan kias, ini bukan asal lagi. Ya, sudah sudah farak sudah cabang. Yang namanya kias itu cabang. Ya, kias butuh apa? Butuh asal. Ya, butuh asal. Butuh uh, dalil utama. Nah, lian nurujugi alehi awla, walian kias alfarqi alehi aladijujil aslan kadayakuno bayro kadayakuno bayrosohihin. Karena kembali kepada yang asal yang utama itu lebih lebih utama. Nah. Lebih utama. Dan juga karena qiyasul farq ya, mengkiaskan al-farq cabang kepada cabang juga, maksudnya mengkiaskan kias itu ya, analogi yang dipakai kias yang dipakai itu dikiaskan, dianalogikan dengan kias juga ya. Ini terkadang kias yang dijadikan Afsal itu terkadang tidak sahih. Ya. Masya Allah taala. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga wali annal qiyas 'ala al-far'i tsumma al-far'u 'ala al-ashli tatwirun bila faedah. Ya. Karena meng, karena qiyas itu kalau asalnya pondasinya adalah cabang, ya. Maksudnya pondasinya adalah qiyas juga. Setelah itu cabang itu di di di di pondasinya adalah asal, ini adalah tatwir Terlalu terlalu panjang jalannya tanpa tanpa adanya faedah sedikit pun ya. Masyaallah taala. maksudnya begini. Iqwani wa aqwati filar rahimani wa rahimakumullah. Kias itu sudah kita sebutkan kemarin. Ya. Kias itu yang pertama ada asal. Kemudian far'. Kemudian hukum. Kemudian illah. Turunkihas ada asalnya ya. asal asal ini ini sesuatu yang dijadikan sandaran kemudian ada faraknya farak ini cabangnya maksudnya yang yang yang dijadikan apa namanya analogi dia butuh kepada apa dia butuh kepada asal ya asal far far ini butuh kepada kepada asal kemudian ada hukum kemudian ada ilah Nah, yang dimaksud tadi oleh pengarang rahimahullah taala, ya, yang dimaksud oleh pengarang rahimahullah taala, Qiyas itu, Epanya? Akhwat divilah rahimah nurahmukumullah, harus asalnya itu sabit binasin alijma. Asalnya, ya asalnya itu harus valid dengan nas, baik dari Al-Quran atau sunnah nabi saw atau ijma, ya. Kalau sebuah kias itu Asalnya Adalah Kias juga Maka ini tidak Diperbolehkan Ya, tidak diperbolehkan Karena kias itu adalah Cabang Paham ya Sekali lagi kita ulangi Dalam kias itu harus ada apa Asal, farak Kemudian Al-hukum dan illah Ya. Nah, atau nanti akan uh, menjadi jelas insyaallah dengan contoh yang akan disebutkan oleh pengarang rahmatullah taala. misalnya yeah. Misal ذلك ayuqal Contohnya uh, kita katakan atau dikatakan yajri ar-riba fi dzurrati qiyasan ala ruz. ar-ruzz wa yajri fi ar-ruzz ala al-burr Masya Allah. Kalau kia suha kata, kata beliau. Contohnya, ya terjadi riba pada jagung. Kenapa? Jagung dikiaskan kepada beras. Sedangkan beras itu, ya sedangkan, sedangkan beras itu masuk dalam kategori bahan yang terjadi riba padanya, kerana dikiaskan kepada bur gandum. Perhatikan, jagung dikiaskan kepada beras, ya beras dikiaskan kepada gandum. Yang ada nasnya, yang ada dalilnya itu gandum. Beras enggak ada. Ya. Jadi jagung kalau kita katakan jagung itu terjadi riba padanya, dikiaskan kepada beras, ini adalah kias yang tidak sahih kata beliau. Kias yang kias yang tidak sahih. Walakin <tosan> yukal, tapi kita katakan yajri riba fi zurrati qiyasan ala al-bur. Terjadi riba pada jagung ini itu dikiaskan kepada apa? Kepada bur gandum. Nah. Kenapa? Yuqasa ala aslin thabit nas supaya dikiaskan kepada sesuatu atau dalil yang thabit yang balid dengan nas. Ya, dipahami ya? Karena kan kalau beras kan beras itu kan dianggap eh, sesuatu yang terjadi riba padanya, kenapa? Karena dia dikiaskan kepada gandum. Nah, nah, makanya kalau kita mau katakan jagung ini terjadi terjadi riba padanya, jangan kita katakan dikiaskan kepada beras. Kenapa? Karena beras juga ini merupakan kias juga. Langsung saja kita katakan apa? Jagung itu terjadi riba padanya dikiaskan kepada kepada gandum. Karena gandum ini asal ada dalil dari Al-Quran, uh, dalil dari uh, nash jenis yani, uh, hadist Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Namp, masya taala. Ini syarat yang kedua. Ya. Syarat yang ketiga, eh, kalau طيب سؤال اثنين سؤال ثالث ثالث لحكم الأصلي علة المعلومة نعم يمكن الجمع بين الأصلي والفرع فيها فيه فيها فإن كان حكم الأصلي تعبديا محبنا لم يصح القياس عليه مثال ذلك أي يقال لحم النعامة يمكن الرضوء Kiasan alahmil Bair, lih musabahatihma, lih musabahatihha, lih musabahatihha, lalu, fiyual, haa dan kiasu Bair صحيح. Nah, masyaAllah Taala, lian hukf asli, ليس له إلا معلومة، وانما هو تعبدي محظن على المشهور. Nah, kata beliau Rabbihul Taala, kita terjemahkan saja, insyaAllah ini akan kita jelaskan ni. Pertemuan yang kedatangan datang secara licik Syarat yang ketiga kata beliau Hendaknya hukum asal itu Pada hukum asal itu ada Illah maklumahnya, illah yang diketahui Ya Illah maklumah tentang illah maklumah ini nanti dikritik juga oleh uh, Beliau rahimahullah ta'ala Supaya apa, kenapa Kenapa Hukum asal tadi, asalnya Harus ada illah yang maklumah Untuk, supaya, supaya Memungkinkan digabungkan atau dikompromikan Antara asal dengan para antara asal dengan fara' dikompromikan berdasarkan illah yang maklumah tadi sebab ya sebab yang sudah diketahui tadi kenapa? fa'ingkana hukmul asli ta'budiyan mahdon lam yasihal kiasu alaihi karena kalau seandainya ya pada hukum asal itu ta'budi murni ta'budi ta'budi itu murni datang dari uh, nas dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW kita tidak tahu illahnya ya makanya seperti ini tidak sahih kiasnya tidak sahih kiasnya contoh kata beliau contohnya lah mun nu'amah daging burung kasuari atau burung ontah bisa kita sebut burung ontah burung kasuari ya kita katakan burung kas, daging burung kasuari ini itu membatalkan muduh kalau dia makan siapa yang siapa yang berwuduk makan burung kasuari atau daging ontah batal muduhnya kenapa dikiaskan dengan eh uh, daging lahmul ibair ya dikiaskan dengan daging unta beda burung unta dan daging unta beda tapi kerana ada kesamaan kemiripan maka dikiaskan ah kita katakan yang seperti ini hadz hadz qiyas bayru sahih qiyas yang seperti ini tidak sahih kenapa nah, beliau jelaskan karena hukum asal laisa lahu illatul ma'lum para hukum asal tidak ada illa maklumahnya apa hukum asalnya unta tadi Kenapa Nabi mengatakan uh, orang yang makan daging onta itu batal muduhnya? Kenapa? Apa ilahnya? Apakah kita ketahui ilahnya? Kita nggak tahu ilahnya. Itu murni ta'abbudi. Itu murni sabda Nabi Sallam yang merupakan wa inna huwa ta'abbudiun ma'hdun. Itu ta'abbudi, murni ta'abbudi. Tidak diketahui ilahnya. Yang Nabi ngomong begitu, ya kita ikut. Kita nggak tahu apa ilahnya. Alal masyhur menurut pendapat yang yang masyhur. Nah jadi kata beliau rahimahullahu taala hukum yang terdapat pada asal ya afwan illah yang terdapat pada asal itu harus maklumah. Nah, ya? karena farq tadi kan cabang ini kan harus dikiyaskan kepada asal ya supaya supaya supaya sahih kiasnya harus punya illah yang sama, harus punya illah yang yang sama. Nah, illahnya itu kita kita bisa tahu illahnya sama kalau kalau kita tahu illah asal ini apa kan begitu kalau kita gak tahu illahnya ya bagaimana kita mau samakan tahu aja enggak kan begitu Ya, kalau dia ta'abudi murni ta'abudi kita tidak tahu ee, illahnya maka tidak boleh dikihaskan contohnya tadi apa daging ontah kita gak tahu apa sebabnya kenapa daging ontah kenapa daging daging ontah itu membatalkan wudhu ya. murni ta'abudi kata nabi membatalkan wudhu ya kita itu juga membatalkan wudhu Nah, boleh enggak kita kiaskan burung kasuari membatalkan wudu juga? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa illah Nabi melarang makan unta. Begitu. Kalau seandainya illahnya ketahuan, ya umpamanya begini. Karena daging unta ini, siapa yang makan daging unta itu panas, sama kalau makan burung kasuari pun panas juga. Jadi illahnya dah sama-sama kalau dimakan panas. Berarti apa? Boleh dikiaskan. Ini contoh saja ya. Walaupun tidak tidak mutlak seperti itu Ini untuk mendekat Takribul faham Untuk mendekatkan pemahaman saja Nah Masya Allah Ta'ala dan, dan ini nanti Insya Allah Ta'ala Kita akan bahas secara rinci Tentang uh, Apa namanya Tentang illatul ma'lumah Apakah uh, Syarat ini mutlak Harus terpenuhi atau tidak Akan datang nanti Insya Allah Ta'ala Kita akan bacakan uh, Penjelasan Syekh Muhammad bin Salih al Salih Rahimahullah Ta'ala Intinya tiga tadi Ya Masya Allah Ta'ala Yang pertama Uh, harus Ada nas Harus ada Ada nas Kemudian yang kedua Nah aslo, uh, akuan, Ayakuna al-aslu Akhwan Ayakuna hukum asli Thabitan bin nas Ayakuna hukum asli Thabitan bin nas Hukum asal itu Harus valid dengan nas ya, Tidak boleh valid dengan kias Jadi Dia harus nas Nah Hukum asalnya Yang pertama tadi apa Tidak bertentangan dengan dengan dalil yang lebih kuat darinya Yang kedua Hukum asal itu Harus balik dengan Dengan nas Tidak boleh dari kias Kemudian yang ketiga uh, Hukum asal Itu harus Diketahui illahnya Dia punya illatun maklumah Yang diketahui oleh uh, Seseorang Ini seorang se ulama Harus mengetahui apa illahnya Kalau illahnya ketahuan uh, Barulah boleh Menjadikan kias Kalau tidak seperti tadi Murni ta'abudi Maka tidak boleh dijadikan kias Artinya asal ini tadi Tidak boleh dijadikan kias Seperti tadi ee, Daging burung onta Dikiaskan dengan onta Ini tidak diperbolehkan Kenapa? Karena Daging onta Yang membatalkan nuduk itu Kita tidak tahu apa illahnya ya, Tidak diketahui illahnya Ini boyu maklumah Murni ta'abudi Nabi bilang Nabi bilang apa? Nabi SAW mengatakan membatalkan wudhu ya kita sudah kita ikuti membatalkan membatalkan wudhu Naam, Allah taala ini yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih tersisa dua lagi insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang باذن باذن taala. Nah, Allah taala alam, wasallallahu alaihi Muhammadin Kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga Allah beri taufik para kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Kumpulkan kita semua dalam surganya Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah Di akhir kehidupan kita Amin ala Kita tutup majlis ini Dengan doa kafaratul majlis Subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh